Mirëmëngjes, mm. e mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në vallet e klub mm. e ferm në 104. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes, i erim mirë lejoni mjën që ju uroj që të jetë një ditë e mbarë e të qetë. Ëm uh, ka nisur e ftohtë, më çdashur duhet të them që në fillim tani mm. sa është po. Sa osbritha nga një mjet e quajtur biciklet ku ti jep këmbë dhe ajo mekanizmi bën që rrotat rrotullohen dhe të shtyn ti përpara, është mrekulli po do të flasim pak më vonë për këtë. Uh, kemi një djallë të rrisë që do të vitë klasi sot, një Leonardo që e ka konceptuar mjetin Por gjithës e si, uh, ideja është shumë të tot Zero grad Celsius, mund të themi që në më gjestani Dhe premisat janë që do të shkoj një 17 mduket, a 20 fare gjatë uh, ditësot sot, Po e gjithë i të shumë gradë gjithë man Po për momentin mbete dhe akullë, shumë që jam, jam shumë mirë me kukjet vënë njeri Mm, dhe është më mirë të një Po, se tani që vura kuket në faktë Ndjeja që Veshët I kisha aku Ollëta se ka eqër të zupin fare për shumë Po pra, ollëta ka aku Në habita ollëta me, me këtë gjënësot si. E dhe do të gjojmë ga, ato ga, Gajtë minë që da t'jekë shumë Dhe gajtë dhe gajtë dhe <laughs> gajtë Vërte, s'kisha vëna mm. s'kufe të shakë shumë që eftim <laughs> S'ka gjëmë, mirë Në kënaqë Në më qës Mërë mëgjesi, mërë mëgjesi oh. Mërë mëgjesi, Altini Mërë mëgjesi, Lori Mërë mëgjesi Olëta? Mirë, mirë Nuk do... e duke se si amë kështë si Si se? gjë e trash Sot është dita? Si gjë e trash E kemi Kjo si gjë e trash Si gjë e trash Si kokë trash Kujdi unë Ska problem Si e trashur Trashur gjithë të ndej Morë më duke është normal Si është do të di tjetër Nuk në di e mirë Kështë kam parë gj Mos na lini gjera përsonte. Ja ja. Hë? Nëshmbyllai më. Është ja. mbyll, po. E vendosëm ashtë mpil? Ashtë mpil? tani. Pse ja, ja, jo. po thua jo, më që Olda nuk e mrishim? Jo, jo, jo. Po do të thjesht po them. Jo, më mendi nuk ndryshoi un, po. Shpresoj të jem mirë. Olda na ka na ka premtuar se sot do të a di. Do sfaqi një tjetër an të sajën, po. Po, po. Atë negative. Po. Do hajmë do do hajmish me shumic. Së shikuar përrmtuar të Zogave të vogla t'ilat do të theren sënë të Vetëm përta Mos më lëndë të zemë rrën që në më gjesë Ato nuk ti një a? Mos të mërë në një nga unë? Mos të thoni një Nuk i kritën? Më duke të se dëgjuhat nga të Jëjë e kam shkëpu të radionu në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të 16 shkurt? shkurt Po si shumë uh, kujtoj një uh, mik me alaturë Kënë tha dada 3 A manë që anë këto alaturë ka la uh, ala frënga uh, shum. A shumë kujtoj një që kujtoj një yes. që anë nga fëmiria ime Po më kujtoj një që një që Gjushë të i thonin një që E dhe fjal tjera mm. si e gjuma për shum, pa, pa. Për që sosh, neser, Po që sotës njësër po E gjuma E gjuma Njëse Sotës njëjnë të mishdashur Data da është 16 shkurëcic Jerin e apo mm hoj -hmm. Edhe ju jeni duket zhuar kliubin mqesit në valet e klap fm një 14 Edhe në ekrani, në klap fm nëzë gjithashtu Ore, um, lajme hitë, a? Far, hitë Kanë qenë qitë si Pora mm -hmm. Si bët Nuk të e shushirë çë po ndosnjë herë. Boll kishte dije plot, u ka këtu, ka patije, ishte këtu. Ti e ke fjalën për ata banditët e, neyse kishte të ajëndet të vetë. Po shikoj, e di se çfarë ndodh, uh, ndodhet edhe një gjë tjetër që edhe nëse nuk ka lajme, tam lajme duhet prodhohen, sepse imagjino, sa sa televizionë ke për shkakun uh, në Shqipëri, mm. cilët janë televizionet që bazohen tek lajmi. Pam A, që janë 24h, janë 24h, në ditë që janë lajme 24h, Njus 24h, a bëtë që janë, janë lajme, lajmi. Mm. Nëse nuk do t'kisht e lajme, atë ere që atë do t'jep dhe televizorin. Mirë, ka, gjithmon, parë, gjithmon, si ka bukele, lajme ka gjithmonë. Gjithmonë ka lajme, bobo. Bo, që që, që ndodhë, sepse publiku ka edhe mm. gusot dhe veta. Që ose ti mëso është për shumë mund që t'gjoshë se si Tom Doshi do vristë e këtë e atë me, me mina e me këshu. A gjithmonë sa ato lloje me Kodiuner, yon Belia ndërtoi një ur, nuk të nuk të nuk të push më syrin. Është si puna e filmave, je, nëse mësohesh me një stil, por është ajo aksion. Po, filmat me aksion, është vërtet. Patjetër, patjetër. Kështu që çfarë çfarë duhet që të ketë? Gjithmonë duhet të ketë të ketë konflikt. Apo jo, të një çdo roman të bukur, çdo film tërheqës ka një konflikt, ka një gjë që ka nevojë për zgjidhje, një përplasje që duhet duhet marrë udhë. Ëm edhe kur s'ka lajme ta synë natyre kur nuk ka dalë ambasadori Lu për ta akuzuar ë uh, po them prokurorin e përgjithshëm apo apo diçka tjetër duhet gjithsesi që të krijohet një atmosferë ku të kesh për çfarë të flasësh dikush duhet të thotë diçka për tikë në mënyrë që lajmi të vazhdojë se nuk ka se si të ndalojë makineria është nisur njëri mm -hmm. që shtypë butoni on për televizionin duhet këtë lajmin edhe kjo përfshin sigurisht portalet të gjitha mm -hmm. që janë janë të lajmit Edhe lajmi duhet të jetë seksi. Lajmi duhet të jetë me pospati për shembull një çift që vret veten, e kupton? ë uh, Diçka tjetër duhet të asho, po sepse ajo në një farë mënyrë, më vjen keq ta them, po. Ka. ë uh, Mund të mos e bëjmë fizikisht, por ka fërkim duar në redaksit sepse është është një lajm i mirë, është si një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 siguri janë dorëna qryemë mëngjesin në valet e klubit Fem në 104 un jam blendi këtu më njëri natën e lorën edhe Lorin Good morning tani shkoja që jerit në pronzoi mm -hmm. për ditën e sotme menjëherë pas saj orta do të na tregoj se si do jetë monti për sot je i jepin goca atëherë shpresja që un kam zgjedhur për sot është nga shkrimtari William McFee dhe është kjo bota u përket njerëzve entuziazast që janë edhe gjatë ftoht. Oh sa bukur. Mm -hmm. Oh ja. Yeah. Mm. Falemi nderi t'jeri, të mëndën duhet jesh edhe entuziast në njëran Pra, që mm. entuziasmi ka, ka një farë, po themi, mm. temperature në gjaka, po jo Se entuziast të nuk është? Ka adrenalin, më shumë Ka adrenalin, mm. oke, okay, d'akord, por në t'jëtëm ka Duhet jesh gjak stot Kombinim gjarë përri, falemi nderi të <laughs> shumë e mirë Kemi edhe olët në tanim i shdashur, si shpo thonim, kombinim gjarë përri, jebi olëta 3 grad është nuk të omente, 8 mbëdhjet do jetë maksimalja për sot dhe 4% shanset për shi Sot sigurisht që nuk pikon Shumirë Sot sigurisht që nuk pikon Por fundjava para qitet me shi E më mirë është lartë dhe një fundjava Deri në nësër më dronë mendje Nuk është kështë lartë Samsungu jtë në thot të shkatë tjetër edhe E ja u regulluat qdo që Fundjava Let's person. Use... 7:12 minuta më i dashurë dëgjuan për mëngjesin në bërditën e sotme me këtën klubin e mëngjesit. Çfarë doni juve nga ne për mëngjes? Çfarë doni? Ju? Doni omlet, doni vezë, doni salcice, doni kremviçe? Doni thjesht bukë me djath? Çfarë po, doni? Po, mundoni bukë me djath, pse jo? Bukë me djath, tatare... zofshati. Zofshati për mëngjes? Jo, jo, shumë rënda, shumë rënda. Shumë mm. rëndë tani varet ta. Ka kësaj ka banën shpërngon pra, siç thamë. Kalsa TO... oh, yeah. që e han. E han. Në no darkë thamë. Po, disa ve u pëlqen në qendër. I'm dead Pa Nuk e shku një film Me Marilyn Monroe Some um, like it hot uh -huh. I think Nuk e ti Nese A jemi për një këng Se me më më më në doja Isha ti e personu me të shunin E po Et i çfar Mirë, shumë e mirë shkjo Stevie Wonder Mi të shun Faith të njën Krybin e Mqesit She walks around She's got nothing to lose She's got nothing to lose She's got a seven by the side she's a queen of the city but she don't believe the hype she's got her own elevation holy moly fashion soul wrote some letters in big bold I got fake in the minute I got fake kalendari historik me Yerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1858, William Vanderburgh dhe James Harvey fituan patentën për tavolinën e hekurojes. Në vitin 1883, u publikua për herë të parë Ladies' Home Journal. Në vitin 1914, u b fluturimi i parë me aeroplan midis Los Angeles dhe San Franciscos. Në vitin 1918, Lituania shpalli pavarësinë e saj.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 Oke, okay, yeah, ja ku këtemi dhe njërë uh, në uh, krybin e mëgjesit, mirë mëgjes që të gjithë dhe mirë se këni ardhur në program, 7-19 minuta në këto qaste. Mirë mëgjes? Da të sotë është 16 minuta në këto qaste. Mirë mëgjesit. E jeri të përqenë në Gjexon dhe Rullo? Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> jo të gjitha këngët e ti, por ka disa këngët. Këtë, këtë dua të ju të regojnë nishka. Kam, mm -hmm. kam një fansin e Gjexon dhe Rullo si gjitha në, në internet. Ta. Uh. Mhm Are they coming down with the Jasonites? No manner in vet. Don't you dance in back? Okay, so yeah. Okay. Mir. <Okay>. Uh, djo e pakeri. Ja, okay. Now baby, boy, you kiss my boss. Come on, baby, watch nice stuff. Big cool. Chic baby, cool. Chic my baby, awesome life. Chic baby, ah, my, baby. Ah, my, baby. Ah, my baby. Ah, baby. star boy. You know what to do with that big fat butt? Should get big cool. Wiggle, wiggle, wiggle. I love wiggle, like. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Suckoo, suckoo, let. Suckoo, let's do it, eh? Suck baby. Suck baby. Suck baby. Suck my baby. Suck it la, baby. Starboy. Can't stand it. You know what you do with that big fat boy. Zigigujule. Zigigujule. Po okay. Po po si Gilles se don. Do se kupton. Po bëj nga, kishë mësuar brap. Ësht si pak Allacci Boys, e ke. Po. Shumë interesante. Duhet që e shijojmë këtë pjesë. Po po ka, domethënë ka Jason deru në difozat edhe. Po. Po mundë, mund të jetë që atia merr me miza, e ke pra s'e ka thënë gjithmonë këngë kështu Zigigujule. Po mirë. I think no Allacci Boys i kemi thënë. Allacci Boys i kemi thënë, po pse jo? Se mos vetëm Allacci Boys. E bazoj versione tjera, po. Grapados po. shumë versione. Vare se si ti dëgjonim ndër. Ehm. Uh, Kushëdi se si ka qenëi saktë? As nuk mba Batman. All that he wants është praktikisht një këngë tjetër që erdhi më vonë. Po qyse si. Ehm, 7:21 minuta në këtë momentin e Kryptin e mëngjesit në, në Valle de Clave Fem në Chimpi 4, por shikojën disa nga lajmit që vin nga bota. Mm. E janë gjithmonë interesante. Për shembull, ëh uh, një gruas të mund të bën gjykatës si në shtetin e bashkuar të Amerikës. Është një grua. Po. Është um. një grua e cila ka adiksion ndaj drogës. Ka gjithashtu edhe katër fëmijë. Varësi ndaj drogës. Po. Mm. Dhe Gjukancia, që është një zonjë e quajtur Patricia Gallagher. Ka shkruar në urdhrin që gjykata i ka dhënë asaj se ajo nuk mund të mbetet më shtatzan derisa Ta siel i jetën e saj në regullë Sepse njerën nga fëmijet e ka marrë shteti mm. Për momenti, për shkakt aktivitetet e saj Ekstra kurikulare Sepse okay. duhet që të Punoj për Për vesin Më këpëton mm. në lele mënyrash Që që kanë dodo që e kanë kapur Edhe i kanë marrë Të voglin, i kanë marrë Që mm. që kanë betur me tre, që i ka më të rritur Dhe që kanë dhe i ka thënë Nëse mbetesh më shtatë zanë Do të, të marrë ima të që do Do t'i marrë do dhe edhe gjithë të tjerë Shë që urdërish Nuk e ti, do të radhë po Grua ka që ndajëve që a ka shruajtër Grua mm. është dhe kjo e cira do t'afuaj Ska më, e ka thërë Mijaf me këto, bebe Shusha, Nuk kujtë e se shë do për të për to Që hapa sa një debatë malë në xoqëri A mundet Dhe të përcaktoj Xoqëria nëse sa fëmi mund të kesh E sa Mund të lesh e tjere, tjere, tjere Po, në rrasin kër një njëri nuk është i përgjeshëm, atër e dikush duhet asilë dhe, dhe pak në veta. Ndodhe të marrën hmm. përsi po është i të e. Shiko, të gjithë fëmijë e, e tu, i thotë, gjukacja, po rritën nga të tjerë. Mm. Ti vedem si e fëmijë një jetë, si dhe ti dësan dhe i këtej. Po, të një morën dhe më të voglë. Uh, që që i thotë, më bëshë di shka. Po qa mund më bëja jo? Po tani të pyesësh çfarë mund të bësh ka shumë gjëra që ti mund të marrësh masa paraprake për mos mbetur shtatzan të paktën. Pak praktike, pa. Të paktën. Në <laughs> vërtet. Tani si në këtë pjesë njëherë. Sepse varësia që ka ai për saj do shumë durim, guxim, do një kohë të i gjatë. Ju mm. duhet të keni një vullnet nga ana e saj. Në vërtet. Ja që është si lufta kundër drogës për shkakun që është trumbetuar edhe këtu. Tani t'i dëgjojmë më shumë se Çdo herë tjetër apo lexoj gjithmonë e më shumë se trajtimi është trajtimi si një ves. Ëh. Mm -hmm. Si një keqe është ka dal jo vetëm i dështuar nga ana e rezultateve, por edhe i gabuar nga ana e shkencorë. Përfundimisht, sepse nuk është një ves në atë kuptim, por është një varsi. Është një varsi, është një çrregullim në të mësuarit onata. Në rregullim në sistemin e, e të mësuarit, njeriu që nga i prirur që të mësojë gjëra. Edhe si thonin, mm -hmm. bashkë me një dozë të kokainës, për shembull, vjen edhe një ndjesi kënaqësie. Ëhë. Mm -hmm. Që njeriu e përjeton. Po. Disa njerëz e mësojnë këtë msim që nëse ti duke pritur që të vi po një taqësi. Po. Nëse ti përdor këtë gjën këtu, mm -hmm. do ndjesh atë gjën atje. E mësojnë këtë msim, "Ash mirë," thonë shkencestarë. Sa qetruani tyre, praktikisht nuk mendon dot për gjë tjetër. Është i msim këtu i shkëlqyr. Ndoshta si kur ke mësuar diçka në shkollë për shembull, edhe e ke përvetsuar mirë që një formule ke kapur dhe e shqyren, atë ekuacionin si theje gjithë këtu, edhe në gjumë. Të zjen 12 natë. A është diçka që si po, të jep kənajsi dhe ti e mban mend atë? Dhe e mban mend, po. Po ky ky sistem në truën e çaj njerëzve bëhet aq i fortë, aq i fortë, aq i fortë, aq i fortë, aq i fortë. A do të shpastai nuk ka të bëjë me inteligjencën që njeriu ka, nuk ka të bëjë me që i thuhet boshiko se ti ke Kaj shë fëmi, ose kjo e ardhë nga jote Apo ti premë tonë për të bërë një një një njërë Apo gjitha këto, nuk ka të bëj me intelijencen E se si a i me ndonë Apo sa i zgjuar është et, Memorien, e kujtesen, e Imaginatën, talentin e gjërat që mund të këtë Nuk ka fare të bëjmë ato është komplet një digastir tjetër i trullë Po që si shënë e dim është Organi që më pak njojmë nga të gjitha Dhe më i mistershmi dërë, Gjukatja Patrisha Gjallaher Nuk kam më fëmi për ty Në i ka thënë zonjës Këtë në pas për në krybinim që jësit e të shiren mishdashur me Castle on the Hill Kjo është super kënd Klab FM 104 727 I was six years old I broke my leg I was running from my brother and his friends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 Let's go home.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 buy cheap spirits and drink them straight me and my friends of north don't know up and so long oh how we've grown i can't wait to call on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 shkruaj son sa de 30 minuta jemi me klubin e mëngjesit, me klub Be Fame 104 në ekranin e Club TV. Sot është njëjtë data 16 shkurt, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirëmëngjes Vladimir. Okej, është 7:30 mëngjes dhakur mm -hmm. dhe para se të skuaj 7:31, le të bëjmë anagramën për ditën e sotme. Anagrama në klubin e mëngjesit. Okej. Okay. Mhm. Mm Cila është fjala? Vjen nga lindja e largat e ri sot. Mhm. Mm nga Japonia. Tamë. Um. Kultura Samu. Uh. Kultura Samu. Nga Japonia e largët, miq dashur, Anagrama sot në klubin e mëjetësit. Ësht kultura. A jemi në Facebook lorit? Jo. Jo, okay. Ehm, uh, kultura Samu. Në, që I dhe, dhe në Facebook. Sa pe pak bër. për Facebook. Pse s'e hapim atë? Ka një defect. Ka një defect. Oh. Bishka. Lesi, be fake prap. <laughs> Kultura Samu. 069 20 72 22 dërgon mesazhet tuaja. 069 20 70 222, 069 20 70 222. Çfarë ah. mos më qesh mua? U duket se e gjeta. O, të duket se e gjetë ty. Ju duket me... gjithmonë ti. Sugë se gjën, pastaj pa, pra. thua, ah, së gjeta. Po punë madhe. Po mirë, hajde, tanë thua, çfarë do të jetë? Çfarë do të fitoria? Çfarë do të çfim? Një orë nga primi muaces. Bravo, mm, mm, mm, mm, mm, mm. da. Uten. Ai shikamzim vetrupi prandaj e gjeta. Bravo. Është, sori. I dhëm koka asaj. Jo më ndam, ja më tash. Po më zë gripi. Po bra e mora vesh. Që po të zë gripi, më bollu ankovë. Zon njerëz i dëgjojnë edhe vetëm stë peson njerëj. Jo ashtu e jo jo më dhomi këta, ama kanë njerëz gratë tyra nëpër shtëpi, ashtu ka plot muhabete nëpër Tiranë. Do njëri të dijë diçka tjetër. <laughs> po më zë gripi. <laughs> po mirë tani çfarë Ja ja, jam shumë mirë, jam shumë mirë. Ti vërtet e mendon shumë shërbësoni. Mos e zhdezoni për mua. Mos më rakosni hiç për mua. Fare. Po. Pa pritmë as dëgjuesit ndjen kështu keq se ke. Somë si rakosu fare, po. Sa të qinj gemi ne. Është një kompost i potëshëm. Tur radio jam. Kompost. <giveness> <giveness> si e dolta? Komposto fiale a bie. Fiale a bie, fiale, fiale. Ata nuk e mora seriozisht këtë pjesë. E po. Se mi ulta. Pranojm edhe lekë ka Peulta. Bravo Lori. Po dëvarema. ti ç'këti? Nëse e kuptoj tonë. Tëjerë. Kush qysh ti? Hah. Do të ndales me menaxherin e Olzës këtu. S'mund të thot vetë, a? Që i takoj menaxherin. Do të ndales me Olzën për të marr 10%. Se dia Olza që paske nevojë për menaxher, e kush i thon dashur? Menaxher. Po zakonisht ndihmojn, ndihmojn. Duhen ti raste. Nuk e di nëse e kanë nëse e kanë di, ha dikon dy nëse qëlloi por uh, ishte një foto dhe vendoset te faqja ime fotot e e, e takimit midis Ivankës së dhe Justinit. Mm. Justin uh, Turdomi's dashur është. Canada, kreministri kanadez okay. i cili kishte shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dy ditë më parë ishte në një vizitë në shtëpinë e bar dhe ka takuar edhe njerëz të, të tjerë. Sigurisht se çdo një ceremonie e të rezultare midis dy fqinjëve mm. vende me shumë komunikim, shumë marrëdhënie të shkëlqyera sigurisht, Kanada dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ëm, um, por është vënë re nga një fotograf të paktën e disa të tjerë gazetar mënyra se si Ivanka shikon mm. Justin. Jan disa foto. Do i shumë do idea. Kjo është njëra prej tyre, mm -hmm. po. Por kanë të tjera, sepse ai është shumë i sjellshëm. Edhe i ka i ka i ka tërhequr karrigen asaj për shikoj çfarë buzë ciesh hija. Çfarë çfarë më të tepër për shembull aty. Ngaqë Trump i ja hesh karrigen <laughs> po kështu si Dieri kur është pamund, ai ja do të ulet. Hop. Për ba. <laughs> për njerëzit kanë menduar, njerëzit kanë menduar në mënyrë se si Ivanka e shikon atë, është domethënse, është. E për që ajo e pëlqen, ajo nuk ka sepse të mos apo pëlqen. Të dy janë të martuar me me Më sigurt zëborat për Karls. Po. Por që nuk ka sepse <gjënë> të, ka një dritare gjithmonë. Po sigurisht. Ajo është Ivanka Tramp në fund fare, nuk është se është Tramp. Si mbiemër, kështu që. Po, edhe ai ka tejçur kartike, por ai është shumë i sjellshëm, kështu që kështu që ndoshta kjo është, kjo meriton të lëshim. E pse jo të mos ta, mos admirojm, por një gazetar ishte për një koment që ishte interesant dhe më pëlqeu që thoshte. Përshëm Valentin thoshte. Mhm. Gjeni dikë që ju shikon ashtu si Ivanka shikon. Zotin uh, tërdo Sef Se përse tragon, të uh, tragonë Tërgonë okay, shumë Dhe po, të cilën i shumë mjerë Dhe të cilën i sielë shumë Që të u shumë nështu Normal A shurë ti por ok A di, a di Po <laughs> t'i <laughs> s'ajustin <laughs> për kreminista të kanadaz Nuk i djetë a sinjerë Andrejan <laughs> Por Se kërë nështetësi kanadeze Po, pra, duhet të marrësht Ka gjëlloria e Kanada e pra non emigrant Tjetë disi është, në që ose jemë qash Me shkollë të jartë, në duke se shkanë të ta Pa mirë, pa pastaj mund të bësht, marrësht posle dhe pacen? pa qënë? Pa tjetër Fatën Lori, a do ti bësh kryeministër? Në Kanada. Tregon që fillim synimin kur ju anëtëta ta hapet një rrugë, po. Kanada duat bëj kryeministër. I Kanadas. Në mënyrë si çfarë? Takosh i bank. Dgjoj, ti e the me. Sa zë... të bëhem unë kryeministër takoj Besni Ivank. Bindes, <laughs> lorina, i bank. Nuk ishe bindës Lori në atë që the. Duhet ta thua shumë. Se Lori do bësh kryeministër kanadasi kur ti je 100 vjeçë. Ne po themi 10 vjet të ardhmë. Pse direkte? Ka ka? Kaq i zoti, kaq nevoj kan për mua. <laughs> Do t'i përvoj një? Këpëdolla, ato vë në kanë, marë ka mua ditë për ditë në telefonë Në <gjën> kanë që nevoj kanë për mua Se për në zetëm për ty Për kërgojnë mira Shqiptarë për të bërë kryeministët kanedas Mos vë abit um, Gjistëse, letë përmi pyet e nga aktualitetit ta nimi Njështashur në krybin e mqesit E pyet ja nga aktualitetit është kjo Kë ka premtuar se Emigrantët Shqiptarë ku do në bot mm. Do të mund të votojnë që ati e ku janë? 0-6-29-20-7-12-22 dërgonë mesajët uajan. Êshtë të ndërë vjetër e shumë njerëzë, po kë e ka thëndje që kështu të pëndodhë. Kimbra, Klab FM tani, Settle Down, ora 7 e 37. Settle Down, we can settle at a table, ba-bum-ba take you both for two want you wanting dying with me settled down i want to raise a tire i want to raise a tire for you raise, a tire? Won't you raise a tire? I want to stay on top I want to stay down uh -oh. 7.21 minuta Merë mgjesi, ka klubi mgjesi Merë mgjesi, blendi, altini, olta, lori Merë mgjesi, hello Merë mgjesi që të qime 7.21 minuta, miçdashur Unia mblendi Unia mblendi Kjo është altini, olta, lori Mgjesi, mgjesi, mgjesi Merë mgjesi Atëherë anën gremë më përti të sotmën është Kultura Samu Nga japonija i largët miçdashur Toka e djelit që ngrijet 0619 27 22, 22 K, U, ja. L, T, U, R, A, Kultura, Samu Njeri e ke gjithur? Ja, nuk u mara 0619 27 22 0619 27 22 0619 27 22 Num pran un popin pim pim pirirurum kemi një video shpresoj për fitin e marrë nga aktiviteti që bëmë sot në mëses e bëra un me dashur ky ka thën se do të votojnë emigrantët nga gjithë bota domethënë shqiptarët emigrant që janë në gjithë botën mm. që aty ku janë kush ka thën Edi Rama Edi Rama bravo 049 i mbaron numri i Laurës fiton dy bileta për nesër në flet si mëre bravo bravo jo bravo Kujdoam bravo ti. Kujton ti se i kam pengo nu anse. Te morë veç me Lori. Do thuaš bravo, yeah. <laughs> jo bravo. Jo, më ty më kam andim këuna, më këpton asimë gjall. Më këpton as. A me, ha? Me çemërim. <laughs> <laughs> oh, i jeta të shan. E what? I sharit të bën share. <laughs> Tam. Volta. <laughs> Okay. A do të, të bën Ishari. Ashtu është. Mm, mm, mm. Ka pasur ndeshje ti. Ndeshje, ndeshje, ndeshje Champions, Champions, Champions. Ai ka pasur rezultate nga më të çuditshmet. Frapo mm. shitën? Jo, jo, jo. Flasim <laughs> ndeshjet e Champions League-s. Ah, Champions League, flasim. Nuk lu안 Tirana. Po. Me Kukësi këti nga ne. Jo. Ja. Ehm ja. um, pyetja është shumë e thjeshtë. O, shu, që po, takojë, çfarë do të ketë? Po çfarë do të japim? Po dy bileta për sinema Plex. Dy bileta për sinema Plex, filmin Shnesër, më i dashur, fakë janë tre filma, The Great Wall, mhm, mm me me Damon, Rings, uh, gjithashtu, edhe tjetri është Fist Fight, një komedi. Fist mm -hmm. Fight do të thotë uh, shër me grushta. Fist Fight. Mm -hmm. Shër me grushta. Por uh, duhet që të më thoni se cilaja ishte ndeshja më mm -hmm. me rezultatin më të thellë. 0, 6, 10, 9, 20, 70, 22, 22... Me më shumë gollëa... Pa, pa, kuptavet. Gjithashtu. <clears> 0, 6, 10, 9, 20, 70, 22... 22 0, se me më shumë gollëa mund mund sjetë rezultat i thellë, se mund në dali 4 me 4, me shumë mund 8 gollëa dhe prapë rezultat mm. i është... Se të thuash i barabak. Njëjt, pam. Po, po, nuk të rastë kishtë diferencë. Gollëa t'i bëri njëra skuadë, mësë shumë ti. Mm -hmm. Po, cila ishtë ndeshja. Okej? Okay? Mm -hmm. Okej okay. 06-29-27-22-22 06-29-27-22-22 ndërsa ndi ishin krybin e mqesit Club FM në 100 pikadrët Kur të këthejemi është gjemi edhe Kini parësushtë qësëmim e të gremi ishin uh, fillim të këta jade A Tribe Called Quest Një grupi vjetër i vjetër që ka që një famshëm i famshëm vitet nëndjetë për hiphopin e angazhuar uh, që fletë Për popullin që fletë për politikën Që fletë për njëjarjet, aktualitetin Për gjërat një hip-hopin e gangsterve Që mburen me njëri tjetrin Se kush ka ber Makinen më të shtrejnë Dhe kush uh, djeg më shumë para si idiot Êshtë mm. hip-hop Me i mesaj Me i guptim E me i qëllim Politik për njërzit në këtë rast A Tribe Called Quest Me në basta rhymes Në të Uri këtërin të vit Morën dhe një gremi për Këngë në tyre We the people Në e popullë Pa të shëmë vetëm basë pak Basë ty minutash Në kërëve në më gjithë kështu që më bani këtu Në Klab FM në 114 We don't believe you Cause we the people Are still here in the rear Yo, we don't need you Good young nigga mood When we get hungry, we eat the same fucking food The ramen noodle This simple voodoo is so maniacal We're liable to pull a juju The irony is that this bad bitch in my lap She don't love me, she make money, she don't study that She gon' give it to me, ain't gon' tell me running back She gon' take the brain to wear the plane, she spit on that But do us some signs with it, don't try to rhyme with it VH1 has a show that you can waste your time with Guilty pledges take the edge off reality And for a salary, I probably do that just sporadically The OG Gucci boots are smitten with guanis The IRS will run to see a nigga getting common Niggas in the hood living in a fishbowl Gentrified here, now it's not a shithole Trends set up, I know my shit's cold Hands set up because I ain't so bold with him hey, All you black folks way uh, so is that you must go ah uh, the, the fog in the, the smog of, news media, false of the media the last of snabbies of guys that came up against the arts we're not the just singer rappers th with the, the boss th it's kids with that big conflict th with the stars <laughs> you masses overlooking street art but they ain't street smart but Motherfuckin' numbers in your statistician Motherfuckin' what the fuck you know about truth competition Just like the A.O. picture on there talkin' about he hittin' yeah. The only one who's hittin' are the ones that's currently spittin' We got Jameci Smithin' rubbin' on a little kitten Dreamin' up a world that's equal for women with no division uh, Boy, I tell you, that's vision Like Tony Romo when he hittin' with it The tribe be the best in a division Shaheed Mohammed cut it with precision Oh, my God Years later, still hit the shot Still I'm trying to move you off the fucking block Babylon, blood clot Jupe on your head, talk mm. All of you black boats, you must go All of you Mexicans, you must go In all of you poor boats, you must go Muslims and gays You're bad folks, you must go Hello, hello, hello Mirë se vini në uh, klubin emqesit në valet e Klab FM në në 100.4 Edhe në uh, ekranin e Cloud of Us With the People nga Tribe Called Quest Në Klab FM Ashtë uh, kultura sa mu <coughs> Anagrama janë përsot, kultura sa mu Da Mi ishtë të dashë Ba Ba Bonarintege, blaga. 0692074222 para dash duan luajë sot mëngjes. 06920710222. Kamë një herë të bëhet mirë. Ai dëgo, Ulta, kishim një diskutim një herë parapak këtu. Dërkohë që ti sisha me Shrafia. Jo, nuk kisha. Atë shfrytzuam benë. Ska problem. Po mendonin. Kënaqësi apo nuk po fiksin kështu. Kjo është normale mam për tërë. Jo, ndiej mirë që diskuton edhe kur s'a mund. Je duke ngjesen. Atëre. Atëra pyetja është kjo. Pa? Do duhej që njëra prej jush të bëhej mështrja e e po e po kuisit person. Ço bën të pyetiot. Ta merrin për simbol që ti je të, të, të jetë mështrja e pankuisit dhe unë thashëri do që ti je? Jo, saheri. Njëri tha jona në mënyrë. Po unë thashë çupje, me sakt. E bura atë. Që unë, unë e bëj tha Në atë kurs e ti. Po mirë tashu punë e madhe. Po. Që më e jeri e bën kursiam unë. Po, Në mision e zën. Ta provoj një rol ta. Bëj le ta bëj olta. Sot nuk kam ditën ti? më të mirë me thënë drejtën, po. Asnjëherë si, ja, nuk, vendosur... nuk, ta... ta... nuk kam okay, ditën okay. më të mirë. Ditë ajo më e mirë çitun duke ardhur. Po e keni, po e keni vendosur prap nuk mërzita. Çështja është këtu që ti duhet të zgjedhësh vetë pesë pyetje tash, duhet të merresh pak me këtë. Po patjetër. Ka pak punë më me. Po gati. Jo, po kuptojmë kë? Po doja bërgati. Ajo do pap, tjetër, ja, tjel, liro, të zgjidhni me pyetjet e pavarur nga unë. Patjetër. Çfarë di ani lëre të lirë Elton, le të veprojmë. Pse asuk ti. Ëhë. Nuk e di ky Altini si çka ka tek fondi. Nuk e di prandaj se pianes po bën sot. Mos ka ndërmend të bëhet ai sot udhëheqës i popkuicit. A do të bësh ti popkuici? Mjekrën e ke? Mjekrën e ke. Edhe pse udhëisi s'ka pasur ndonjëherë mjekër, unë do të më bë. Ti mund ta bësh shumë mirë. A do ishte si vlerësuar tani? Po jo, nuk e mban popkuici të ketë edhe mjekër po. Duhet të jesh edhe pak mjeshtër brenda që ta bësh këtë. S'ka lidhje me. Mjeshtër është thjesht titull honorifik, është i si master. Kur e merr në Shqipëri? Pa, do të jesh pespëty. Duhet të kesh një dell mjeshtri s'a. Ëh. Çfarë po të thiejon? Oh. Yeah. Nuk veten për femrat edhe. Po merr ti sille pak kuish në formën e tyre. Ne me për femra, falë dëgjencë. Se për kufizon. Nuk me femra ja. Sa e bën ti? Punoj edhe Punoj me femra. Po, kështu çfarë so, pyetesh bën. Mirë, ke femra aktore, këngëtare. Po veti ku punon? Femra Altin. Nuk mund ta bësh vetëm me femra. Kur, kur punon Djaltin në nën çfarë punon ti? Në në një pus, apo punon me kompjutera, me kshu. A ke dritaren e Hamburgut? Jo, po flas deri në orën 2 jam këtu domethënë. Pastaj punoj me fuse, me çfarë ndali para? Me shtëpi. Ka filluar minator ndoshta. Jo, ka tek nafta, po na. Oke, okay, shumë i me. Ader, ti nuk do bëshë mjestri i... Asi një, <laughs> yeah, asi një. Asi njështë <laughs> si këpër të bërë mjestri. Përës i në atë mjegre këshumë të shpipur, nuk mund të këtë mjestri a shumë po, <laughs> mjegre. Mjestri qikojës, si, si, si oljta, s'ka si mjegre farë, ose si unë. Si oljta, si palumë. Si palumë palum, palum. palum. <laughs> si bësh. Kultura sa mumis da shurës të në grava përso, 069 207 222, 069 207 222. Ha? <laughs> <laughs> Së dogjë vetë drejtë, jo, u hoj nga mjeshtër. Nam farë. Rrira <laughs> amsh. Zihet tash. La la la la la la la. A de në orën? Po. Ty të jepet drejta për të qenë mjeshtrja e popkulturisë për ditën e sotme. Mm -hmm. Dojë apo s'doj? Deri në orën <laughs> 8:30 minuta, po t'i jap ë uh, orë da 36 36 minuta për. Te përzienur 5 pyetje mund të jenë të fushave të ndryshme, teatr, muzik, gjeografi, histori, çfarë dësh? Aktualitet. Edhe thash e them. ë uh, Dhe ne do t'jemi ushtarë dhe t'u t'bindur Duk e njësur nga jeri, unë, Altini Dhe Lori, sigurisht Shumë Lori n'kriur, ja. Lori, nuk kanë nemojt ullësht në gjunjë Po e ku një me eri si njështektiv Ushtarë dhe t'u t'bindur po. Jo të përur Jo, jo në të më kadrë këm Êshtë <laughs> okay. ok U vendos Da ku erdo Da ku erdo Do në thuash të cila një shëndesha me... Po, Bayern A? Arsenal Një, në baje të një sekundë uh, sekund, që të bëjmë edhe impudit tjetër para se shkëmësa mm, uh -huh. një, një zi ka në qefë që të fitojnë me Më baje të fitojnë jo më burë Gjitha e rollercoaster U, mm, mm, mm. rëndësht 5 me një ka thënë Marioli, Bayern Arsenal Bayern tete, tete, Arsenal i Në në të të të të të numri, fitojnë të bileta për në Cineplex Sa doli kjo? 5 me një 5 me një 5 me një 5 me një 5 me një 5 me një 5 me një 5 me A dhe le të bëjmë një pyetje të fundit me aktualitetin e dashur para se të largohemi. Ne kemi edhe lajmin e orës 8 këtu në Radion KBFM. A dhe një vendin i qeverisë shqiptare heq sekretin në lidhje me këto. M't fal. Kto deri tani klasifikohej si sekret? Mhm. Mm Ju jiban do të pa. Si shtuat, pa aksesuashme Nga publiku Etjer, etjer, etjer Por qeprija shqiptare Me një vendim Heq sekretin Edhe i bën ato Pasaj lirisht Ta aksesuashme për Njërzi që duan të studjojnë Etjer, etjer, për qarë flas, për flasë është për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Një mqesi që të gjithë e rollercoaster Born Joving, albumi tyre i fundit, 57 minuta pas shtatës. I've seen me thinking twice, wish I could read your mind, move up or out of line, to live or pray and I know we might lose our breath, we might be scared to death.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 jig Më jes mirë të keni ardhur në klubin në e mëmësit në Vallet e Clubi Fem në 104. Mirë mëngjes. Ora është tani 8:06 minuta dhe jau jemi sërish çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në Vallet e Clubi Fem në 104. Kemi fitues për dën në këtë moment të mirë dashur. Kemi një uh, anagrame e cila është kultura Samu. Kultura Samu nga lindja e lartë, në sa duket. Toka e dielli që ngrihet në Javonin. Kultura Samu. A jeta juqë që jamin pyetë? Nga aktualitetin. Nga aktualitetin lidhje me mm -hmm. sekretin që u hiqet këtyre. Ëh. Mm -hmm. Të cilian ato? Dosjet e sigurisë. Dosjet e sigurisë dhe shpërgjigja e saktë. Bravo. 023 mbaron numrin në e telës, fiton 2 bileta për Nosin e Plex. Po. Bon. Meqenëse jeni të që dosjet e dhërat e vjetra është zbuluar në Britaninë e Madhe dhe botuar, siç raporton BBC-a, një ese e shkruar nga Winston Churchill, ish Prime Minister. Mm -hmm me fam i Britanisë madhe, ëh um, e cilën tregon që Churchill kishte shumë më shumë të përbashkëta me Fox Mulder nga The X-Files. Ëh mm. uh çfarë -huh. mendojmë ne? Uh -huh. Po, sepse ëh um, ai ka shkruar, kjo është një është një uh, ese pa botuar ndonjëherë. Ëh, mm -hmm. por uh, eseja qyret, ai jemi ne vetëm në univers. Mm. A, dhe, dhe si pasaj si pas Dhe se Winston Churchill beson Dhe që ne nuk mund tishim Të vetmet krijesa Inteligente Në këtë universet Dhe thot Unë personalisht Nuk jam edhe aq Me mbresa të pashlyesh Me nga suksesi që kemi bërë ne si qytetrim këtu A i sa të mendoj Që ne qënë kërkemi Të vetmet krijesa të gjalla E që mendojnë në këtë univers të pafund. Mhm. Mm Shkruante Winston Churchill, logjikë e pastër, para mm -hmm. Luftës së Dytë Botërore, dhe para se të zbuloheshin shumë nga kto e ke parasysh, ëh, uh, gjërat që tregojnë se jeta jashtë tokës është jo vetëm uh, e mundshme, por edhe një mister i madh, duhet. Me me probabilitet i bie që mm -hmm. patjetër të jetë të të dhe mm -hmm. zhvilluar edhe diku tjetër. Mm -hmm ëse uh, na ka shkruar në vitin 1939 e ka ri shikuar edhe një herë në vitin 1950 ëh mm -hmm. dhe u jet vetëm vitin e kaluar në muzeun natyror Winston Churchill në Missouri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe, dhe ah. Livio, mm. i është dhënë pasaj astrofizikanit Mario Livio i cili Shkroi këtë javë një këtë ese dhe e botoi në revistën Nature, po, në revistën Nature. Kush e dinte? Që Winston Churchill besonte në jetën jashtë planetit Tokë, jashtë koksorat e gjëra si kto. Okej? Okay? Okej. Okay. Nuk është më sekret, tani u gjasme sekret. Ani u bë dua. Jane pak muzikë tani, më dish kur kthehemi do të kemi edhe censurën për ditën e sotme. Other people na LP is the rads. Këqe porcelanës të uh, Antinsula eh? në korr klave fem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 të rrë dhe drenusha dhe u sërkavë Me të shumëra ve shunë kemi gadi lojnë e censurës të tome dhe mishdachur për që jetur se cili është cila është fjala fjala e që altini ka fsheur e që ne duhet a gjenë tani kujdes Energia elektrike dërgonë bashdimisht sinjale për gjatë falcës kurizore nga truri dhe drejt nga truri dhe drejt Pipit, tani jetës një dhe i gjeni pipin, kjo është pjrë i tja përju. 0, 6, 19, 27, 22, 0, 6, 19, 27, 22, 8 do tja për një durat tani, jep jolta. Një orë nga primi moqës. Shkërqyëshëm, të gjoni dhe një tjetër, pra, qëfar përthot zonja atje, ku a tini ja ka prer fjallën, pat për një orë nga mishtan të këprimi moqës. Energjia elektrike dërgonë bashkimisht sinjale për gjatë falcës kurizore, nga truri dhe drejt Po dihet se nga shkojn ato? Nga 069 20 7222 dërgonë mesazheto. Masevesh dihet. Ja, masevesh dihet. Drejtë hënës nuk shkojn, më them për shkak. Hënënun do ta hiqja ose planetet apo diun se çfarë. Po, kjo është vërtet. Do ta mbajë brenda trupit njeriu, nga truri dhe. Kjo është dhima e parë që japim, pra, është brenda trupit. Brenda trupit. Normalisht, normalisht. Të ishim të cima nën ndonjë ndërrish. Që ti e javon në mendësis. Ej Kultura samu është gjedur mishdashur Kultura samu Anagrama për sot u gjedhe dhe Muskulatura Muskulatura 4, 7, 7, i mbaro numëri er lirit Dhe fiton një orë nga primjë moqës Er lir Fituesi është er lir Muskulatura Kultura samu <gjim> <gjim> Igu dhe kjo Rathje Ka marrë me që Olta i ka gati 5 pyetje për pop quiz është bërë është bërë bër Olta mjështria e... Ja është për shikimeve dufen Po, po mendova, mjështria e, e pyetjeve për sot Që do të taj, do të dritoj lojen Dhe ne të gjithë do të jemi Nën komandën e saj Së dyshë Oltës, si që bia Që që unë them Brejmë tani lidin e shkurter mm -hmm. Dhe kur të këte jemi Pop quizin e drituar nga Zonaolta. Okej. Okay? Aba nuk e bën tani. Okej, okay, jemi po lidhim shkurtër. Një sekondë, një sekondë, një sekondë, një sekondë, një sekondë, një sekondë. Bëj. Se se më më krohet pa kurriz. Ah, tani po. Okej, okay, tani jam gati se mezi e arrita. Ja zbot yes, më <laughs> kurriz. <huk> më më krohet pra kuriza apo jo? Jo? Yeah. Mirë. Mir se vini në lidhin e shkurtër. Koca dhe Çuna, Çunat e rrugës zbardhyn marrin sot në emision një përshëndetje. Përshëndetje është i fjalë për bër nga për dhe shëndet. Shëndet thuhet kur dikush të shtin, kur dikush të shtin shpejtësia e ajrit që del nga hunda është 160 km/h. Kilometra në orë është matja e shpejtësisë me sistemin metrik, sistemi metrik u shpik ose nga Prifth i francez Gabriel Mouton ose nga Prifth i anglez John Wilkis, por në zoraz ndodim ndis vitave 1668 dhe 1670. Që nga viti 1960 kanë kaluar 3 çint e 47 vjet dhe sistemi është bërë më për i përkryer i përkryer është njëri patë meta, një njerëz pa të mendja një minist për shemb apo një kryetar, kryetar i të përkryerve njësi krye i përkryeri i madh, i madh e i vogël u hodhën në aksion për atë dhënë thoshte propaganda dikur, dikur njerëzit kishin droit të flisnin lirshëm atë që mendonin, mendonin se po të flisnin të të statusin, do të humbisnin statusin dorës së lirin, lirin që në fakt nuk e kishin dhe tani as nuk e kanë, kanë humbur lëmia dhe shkrel i shpallte vendziu dhe në një shkrim, shkrim e këndim ndim të gjithë, por na penalizon na Fabetizmi funksional, funksional në këtë rastun kupton aftësinë për të kuptuar një tekst, tekst SMS, WhatsApp, Snapchat, Face, Insta i kenë të gjitha. Një me të gjitha ishte pica që porositi Dalai Lama. Lama ka një dy te kopsht i zoolojik dhe duken që janë gjithë lesh. Leshi është njëra ndër karakteristikat e rockerëve të viteve 80. Rocker në të gjithë kuptimin e fjalës është Axel Rose, e grupi i tij Guns and Roses tani me Yesterday's në klubin 5. Mishtashur, yes, së lejz, Klav FM, 104 Orë, është anë i tete, njësë të tre, mirë më gjesit gjitha Dada është qështë të më djetë, sot dite e jinte Ju, jeni me radio në Klav FM Ollë të ga marrë për si vër të bëhet mjeshtria e pop kuicit për ditën e sot me Unë jam dëzënës, siqë, në ka qëlluar i ullur në bank me jeri, më gjesi jeri Më gjesi Këm surar në e qikatë, ja? Ja Këtë do via jo, të qësht Kallërin, një sekundës. Mësë për shumë fizishtë. Êshtë mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. e egrë, thëmë. Ka ardur ere. Ti gotë e zërë vëndë. Bëllu thëllë në për klasë. E usë shënë falë se uqua për mua, nuk ishte. Ti që në që për vete. Uqua për mua e si këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kë A, B, A, B Dito një të Për qëto shqiptar patriot Rilindas apo legalist Për shqiptarët e qëto gjinie Për fëmijët, për nënate fëmijëve dhe purat e nënave Vjen Bob Quitz Vjeni gati? Gati, gati. gati. Pyet e nëmër një Pyetja nr. 1, pyetja nr. 1. Sa i gjatë është deti Adriatik? Ti gode mos qesh. Po kem thuar, kem thosur. A mund ta lë provimin? Si vi brake, ozish më fal, si vi brake dotare? Sa i gjatë është deti? Ato si brake. Po sa i gjatë është deti? O ju lutem tashi keni mfunduar apo s'keni <laughs> mfunduar? Sa i gjatë është deti? Ti çuni hapu Wikipedia. Sa i gjatë është, <laughs> sa i gjatë është deti? Sa një okay. nga dita Sa kilometra <laughs> -ka, ka Nga leo gaj... të apë me kompjutra hap <laughs> ja. Fal, po qëtë me tësa i gjatë është deti, se s'ka kuptin <laughs> Nuk e diqa s'kuptom, të gjatësia po, nuk kuptom Po, gjatësia qa është deti, pas këtë do lisa Kështë qërë këtë qonon Fal, që nga të pasin Nga vlorë apo nga durës të 12 metrë Nga durës të në vlorë Asi se kupto këtë pjëtë, kam bërshqitinë Pjëtja nëmër 2 wow. Pjëtja nëmër 2? Igu, kot pjëtja nëmër 2 Si e ka tituluar balade në sajtë fundit <laughs> <Wow>. <laughs> <Seriozishtë>. <laughs> të fundit, Soni Malaj Seriozisht Mjaft qeshët Uu, këtë së di <laughs> <laughs> <Normal në> që... <laughs> Po kjo është pjëtë e me mirë së sa i gjatës dedi, gjithës e zi Njësh pak me letë Pyetja nr. 3. Sekonda, me 2 sekonda mendos. A mund të mendojnë, soni Male, tash çfarë çfarë balade balad mund të ketë bër Soni Male? E, e di ti, e di. Nëse është baladë, bie ti këngë dashurie. Po sigurisht. Mos ka që një gjë të këngë magjike? Nuk e di. Mos. S'u fiksova se ti <laughs> si ta ke mapa atë. Po pse baladë dish të këngë? Nuk e di, nuk e di. Asoj më e fundit kënga magjike ka, vjetë <laughs> pa, ka vjetë. <laughs> <laughs> <laughs> 3 vjet që këndon. Po janë ka 3 vjet. Wow. Sa më bëqenë nga zusha pa Paj, kopi, pa i qikopi O, ti qënë urt Pyetja nëmër 3 Pyetja nëmër 3 Pyetja nëmër 3 Ku ndodhet përthi O, këta e ti unë E da e lëtini më në përnd Shumë e letë mm -hmm. Një që e ti ku ndodhet përthi po? A jemi të pyetja nëmër 4 po, Jeni gati të gjithë Po, po, po, gati Pyjetja numër 4 <gjotër> Pyjetja numër 4 Pyjetja numër 4 Kusht doli me mbathje në gremi <gjotër> Kusht doli në mbathje në Gre me, me mbathje, mbathje. në, në gremi Me mbathje Me mbathje Ishte një grup Po ju ndimoj Ishte një grup Pa A ka më se si më sejapesh më ndih ma zysh <gjotër> Ok, qën Kusht e di e di <gjotër> Kë okay, gisht e kë <gjotër> pyjetja më duket Pyjetja numër 5 Pyjetja numër 5 Këyti jam numër 5. 5. Nuk e di nëse i keni të gjithë apo jo, por secili thot për veten e tij. Sa, Sa dhëm ka njeriu? Sa dhëm ka njeriu që i ka të gjithë dhëmbët? Qi ka të gjithë dhëmbët? Ju nuk këtë ka i <laughs> i do të flisni për veten tuaj. Do të them mos <laughs> klasim individualisht. Si doni. Unë po tentoj të më duket se e di. Se kush doli me brek nuk e di. Po ja futa një grup. Hajde mo. Kusë mund jet një grupë Po deshë të të pëjtë e akoma Së jam dhe sigur Po këtë saj gjatësh Adriatiku Akoma se kam këftuar me thëndrejtë Si vi bërdetare pra Si vi bërdetare e kujtë e Shqipris Po e Shqipris më pësa e kujtani Nësë poflasin për këtë qëmë Po zëtri, po Adriatiku sështë vetëm i Shqipris Po dakord, po në poflasin për e të për e të për e të për e të për e të për e të për e të për e do të çka. Ulta vetëm për pjesën tonë. Do të mos ndosim për gjithë Adriatikun. Atë drejtimi ver jug. A shpyet ja <laughs> sa i gjantësh bregu popra, i detit Adriatik. Po ju para si, si vi bregdetare. Si po flas, jepi. Si vi, apo dashim ti se si? Po deshe thua dhe dhe sa i gjerë është lindje perëndim. Jo, nuk e them dot atë. Po këto e di që është okay, okay. mm, Kusht nuk di gjatësin dhe gjërësin Letë më thotë thelësin <gjubi> A, të akorë Mirë, këtejnë, basma, këtë gëmën e qësit mishdash Rejtësojmë se si kemi i dalë, unë kam dërë skandal Më të ndrejtën Lita promoshe të tijë Busy being fabulous The Eagles tani Në radio në Klau FM Ora është tëtë të e njëzëdë e nëntë minuta Se keni ardur në klubin e mqesit ove është Një të të të të të të të të të tre minuta Mirë më gjës <huchim> Dhe Mi gjëdashurësishë Bëhet zagonisht në këtë Moment këtu mm -hmm. Ollëta E cilë e sot ka marë frena dhe Pop kuicit do të na Kontrollojt e tyrat Letëshojmë së si kemi dal Unë jam Keshtë si sashë po Shprejsojmë Olë të tregojtë se mërbutet nga vërë në mm. ino të mirë Gjithës e si Oke okay. Jebi ojte Vajtëm e pyte në parë Sa i gjatë ishte deti Adriatik? Unë kam thonë 139 km Gabim Unë kam bërë një objekcion nda i mënyrës Si është bërë pyetja Sikur Adriatik u tishte Adriatik mund që e ose në një person tjetër Pa um, Gjithës e si Pasaj u sjarënuam që ishte via bregdetarë e Shqipërisë në Adriatik, unë kamë të 180 e ca kilometra. Gabim. 96. Gabim. Nga vermoshin, koni spallë. Gabim dhe ti. Okej. Okay. 820 kilometra. 820 kilometra. Pa. Uh, uh. Po si mund tjetë vija bregdetarë e Shqipërisë 820 kilometra, ku Shqipëria është? Më gjatësia mërë shokë, gjatësia e detit Adriatik. Po ti se sharë thotë kjo mërë lazë. Po është dhe joni, prende... A, po jonit po, ka gjatë si djetër Via bregdetare e Shqipërisë është e tërra 316 km fëril, Unë një, hoqa një. jonin edhe ngejla thasë me 180 Më falj Ok, letë janë qua më ty se ti kej shef gjithmo t'je shvituës Qun t'a shi, hape në qik gjeografin Hape në qik gjeografin, urdro, hape Ej, se të gjërë njërzit, mirë, vazhdojnë Vazhdojnë me pjodin e dytë 800 km, via bregdetare Balade e fundit e Soni Malajt Girl in Black Gjatë sa deti E gamba ja. none. Gjancza Deti. Jo? <laughs> jo. <Ja. laughs> nuk e di, bra, nuk e di. Pse ma bëre gropën? <laughs> jo, ja, nuk është. Ka bim. Je pilor. Balada Kurbinit, e kam thënë unë. Për gjithmonë, për gjithmonë. Po miri, Gjancza Deti, për gjithmonë. Okej. Artist kam unë zero deri tash. Sa ke dhënë? Zero, do. Po ti altësia e ti? Zero. 000. Zero, zero. Po ti Lori? Zeroja. Zeroja. Zero. Do ta jap, do ta jap. Do të kushet prishin notën. Moli mesatarin komplet. Hajde grupi ku ndodhet përsi Australi. Bravo. Australi. Deh, Bravo kapër, <laughs> <më> në fund. <laughs> Al <tin>. Altin, <laughs> <laughs> Altin? <laughs> <laughs> Australi. <laughs> Bravo. Banjo, banjo, kam saman. <laughs> <laughs> <laughs> po simon ndodhet në banjo më shumë? Ndodhet, <laughs> ndodhet. Edhe po, për tjetër gjë. Të shkuar alori. Qa të bëj? Skeqe që i përë? Merë një katër dhe ikë në shpi, shpi Shtërëngo? Më kurën e hamë grosh në shpi E indi amë dim E indi ashtë... Dhe po. bëjë në okay. Perth E këmtoj, mirë Te indi në Perth Në Australi Këthemi të kë... Këthemi të, të kujcijnë edhe njerët Jeterë Fjallin e ka sërish të mjeshtre e kujcijtë të holtarë Që ka umë bur kontrolinë mizash <laughs> Të pjetja nëmër 4 Kusht dolli me <laughs> Ja, gapim Ure nga futur kod kam thënë uh, Red Hot Chili Peppers Uke me nduar që ata e kanë bërë e tjetër Jo, gapim dhe jo? tjetër 21 Pirates <laughs> Oh, bravo, bravo, shukaj gaj parë për altimin A mund nga vështë që ka të ping Po, po tjetër As, punoka, <laughs> nuk punon, nuk <laughs> <laughs> di a kesh <case. laughs> As A kjo oh, është vetëm, a kjo është kur ke për me ilë, në falë <laughs> Nuk e tipë se më delë kjo, një sekundë, unë i rash, <laughs> më delë kjoj me e hilës Kus ka për më hilën? <laughs> ja, më okay, keqa kohon, okej, okay. njërë, bashkhtojmë, s'ka në qype, kam një t'i thekë të bërgë E dhe de lori? Dhe dreamset Dhe dreamset, pas s'ak nëri Ja, oregullu alë ati Ater, pjeri e fundit, po Sa dhëmbë ka një rju, të regoni për dhëmbë tuaj 32 pa njërë E s'ak tjeri 3 dhe 2 kam shkruaj të runë Po ti sa kisha? 30 32 kam shukat të mund Sa ken juve? Nuk e kam i dhem, to shumë pak duke Zë 4 zi kam Njepi Lori Në 4 poshtë 4 sige Në 36 këshukat të lori Në kam shukat të 36, po mirë këto dhëm dhe pjekuris Qoë? Nuk e ti poqoën gjithë Në mëthën 32 thej me me gjithë dhëm dhe pjekuris O ti cun do shumë si a rinut ti Putë le dzo aty Nuk taj qoj të saka asni për tjene Fitojë shpallet Altini me saktë. Faleminderit Altini me 21 pilots të Lum Dardhin. Brawa. Ti ke fituar ndoditimi. Tani edhe me Eldin, i cili do të na informojë mbi situatën e trafikut në këtë moment në klubin e mëngjesit, miq dashur. Eldin, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Gjithë mirëmijë zgjitha. Si jeni si jeti? Mirë, blen. Si është situata? Problemet trafiku, sot nuk e kuptoj. Paktën nga ora 8:00 e mëngjesit deri në këtë moment flasim situatë me trafik. Zonat tjera në strejë është e tjilë Levizja nga Sheshi Wilson Drejt Lichenit të Gjukrat kanë trafik Edhe përshka këta të buzët dhe blenzë Dhe janë shumë të mëdhenjë dhe kërësit Edhe ka krau i jonë Që është i parkuar dhe mëdhenjë dhe taksi Edhe gjithë krau që është lejohet parkingu është problem në të pjesë Gemi trafik të kryzimi shkodës një medianari Blenzë 7.30 dhe i të momente ka të pasun probleme Nuk për rrugore, ka paset një trafik te ky pjesë. Ka probleme në bulevardin Bajram Turri, nga ura Vasilçanto deri te ura Dretorisë së Policisë. Ka trafik katror paralel gjëgata rrethit të Tiranës drejt urës Vasilçanto, nga Vasilçanto deri te kryqëzimi së rjetorit ka trafik, por nuk ka trafik drejt Zoguzi. Strakët kryesore për momentin çarkullojnë drejt rrugës Djet Xheluli pa trafik, u naذر sinë me veten pa fluks trafiku te kryqëzimi spitaleve dhe rruga e Librës në zvritje drejt natkave në trafik. Ollo ELD uh, Në qovëse okay. di kush dhe ishte duke ardhur në Rinas, po themi uh, Nga përti, nga dhe ishte duke ardhur a i? Nuk e kusofa blenë A, zonë, a zonë, <laughs> mi s'ka problem Ate, ti, ti përsa dhe shkoj e da meri atë a zotrin në, në Rinas? Po, në rrasë e zotri e dhe me dhe në do këtet përnë tiran Ose do këtë një person që dhe shkoj po. të presi dhe të rakët në po? tiran është një mje së qile okay. Ndërsa, persona që dhe të shkojnë vetëm direkt në aeroportin në Teriza, Madhër Tereza, dhe dhe 1.500 blendi, 15.000 lekti vjetra, juqon taksia në Europat. Po ti e Madhër Tereza vetë më rëdjallë, bravo të shoftë të. Mirë, uh, <gat> talendirë, talendirë. Oke, okay, shumirë, këte e më paspak pa më i shtashurë, pra nuk ka ndryshime edhe nëse vini nga Perthi, nuk e kuptojë, thotaj, skarënë si, uh, është në Australie, vetë me që qëto. Më nga ripam dhe këtë një, future looks good, ora është tëtëtëtëtë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 You are the future You said that you Club FM 100.4. Enjoy it people. Mizegnia anë dorën e kriminjes në valle të Club FM 100.4 8:47 minuta miqdashur në këto momente. Un jam blendi me yrin nga Tim Norten dhe Lauren çdo gjë. Ora 7 deri në orën 10 dhe ka më shumë telaşe për administratën e trampit në shtet Bashkuar të Amerikës. Çu ka ndodhur? Sepse po e pararë gjenerali Flynn i cili ishte këshilltari i tij për sigurinë kombëtare dhe dorëheqën për shkak të lidhjeve të shozoara me zyrtarë rus, etj, etj, etj, por siç njofton The New York Times në këto momente të fundit, FBI ka nën hetim disa nga këshilltarët e afërt të zotit Trump gjatë fushatës për presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilët gjatë ciksaj kohë kanë qenë, thot FBI, në kontakt burime që janë nga FBI për mm -hmm. për New York Times kanë qenë në kontakt me zyrtar të lart rus Rus, pra, kanë qenë në kontakt të vazhdueshëm tonatë. Fjala që është përdorur është konstant. Nëse s'ka asgjë të keqe. Komunikim konstant, po si s'ka asnjë gjë të keqe. Me me zyrtarët rus, ëh, po uh... ato e kanë lidhje kështu me të ketë sa më shumë po, më në bashkpunim. Mund të kenë, mund të kenë kështu për një... Në sensin e mirë, do të them. Po. Gjithsesi, ëh um, dhe njëri uh, nga kandidatët, i cili ishte zgjedhur nga presidenti Trump, i quajtur Andrew Podzer, i cili ishte për të bërë uh, Cëtohash Ministri i Punës, Secretary of Labor, po ishte uh, në në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është tërhequr vet, është tërhequr vet para se të konfirmohet në Senat mm -hmm. nga gara, për shkak se uh, ka humbur mbështetjen e disa republikanëve. Ky zotria ë uh, ka drejtuar për vite me radh një nga këto zinxhirët e mëdhenj të fast food-eve mm -hmm. në Amerikë. Ë mm -hmm. dhe ka pasur protesta dajtë si një ceo sepse doshin për shembull ha kam një foto këtu altin të një puntori të vet që thotë Andy Putzer fiton më shumë para në një ditë se sa fitoj unë Lori këtu Opa. në në një vit në një vit po ato kanë puntori merr rroga një puntori te kti në një vit kanë fituar sa ti ky fitonte në një në një ditë hm wow. vet si ceo ata që bënë hamburgerat atje poshtë. Mm -hmm. Ëh ky vend ka pasur të punësuar në shtëpi pak të paktën një ëh pastrues që ishte një emigrante pa letra, pa dokumenta, mm -hmm. vetë. Nga këta që Trump i ka premtuar që do, do shparos, të do të shfaros, do të thonë nga Amerika do të mm -hmm. zhduk, do të trgojë të gjithë në shtëpitë e tyre. Pra ky i ka mbajtur pa dokumenta i bajtur, ka mbajtur ose shfrytzuar se s'ka as siguracion as gjëra nga këto, domethënë Puntorët e regull të ta me letra Thonë që në ka shfridzuar sepse jemi paguar shumë cash Në kohë që a i ka fituar jashtë zagoni shumë Dhe kjo tjetra Edhe ta bësh këtë person Ministrë të punës është Të qëndroni rënjatë Se si kjo ka, ka me qindra, me mira Nuk është kjo ka bërë në incudi Shumë ceok, ok, shumë paguen Super, super, super, super Bonuse, miliona, miliona dolarë gjithdo vit Në kjo që puntorët e tyre marrin Po themin dikush 24.000 dolarë Dik 32000 dollar dikush më 60. Ata më të mirë marrin 100, po ky merr miliona, qindra. ë uh, Ekstro. Qësië ministri i Rusisë komunikimit konstant me zyrtarët rus. Njëri nga ata që ishte ishte kryetari ose udhësi i Fushat së, së zotit Trump. Ai u dorëhoj u dorëhoj që, që pa u bër zjedhjet. Mm -hmm. Në fakt, ë uh, ekishte planuar të fliste, po thotë këy Paul Mannerford. Po nuk është se kur flasim me qtarusinë ata kanë distinktiv që na thon se jemi zyrtarë, ne nuk e kuptojmë këtë aty. Ne mendojmë që janë qyde, se ata rusët nuk udalin gjithmonë si zyrtarë. Dalin si businessmanë, si, shfaqen në forma ndryshe. Normalisht, a? sigurisht. Po mm. no, mbas së saj mund të jenë që janë hafier. Po. No. Se një hafier nuk del si hafier, ata. Right. Është gjithmonë diçka tjetër, është gjithmonë diçka tjetër. Mm. Po nice këta janë janë, janë pleqsur shumë, janë pleqsur më shumë se sa Amerikanot janë rehat me mm -hmm. me këtë. Prandaj edhe në Saturday Night Live, që qoni universitë mish një President Putin mm -hmm. që del atje pa pa mish, pa, apo çfarë. Sigur komandon President Trump. Ndërkohë, Olda ka një fitues më të dashur, në lidhje me pop quizin që vete organizoi. Quhet Erona 245 i mbaron numrin fiton një dhuratë nga Electronic Land. Bravo. Njeri ka parë dikë. Mm -hmm. Njerë që bar, kam, kam parë disa në fakt. Mirë, por shikavar shumë njerëz, fam. Se di pse ka parë ka shumë njerëz, njerëz. Ishte rastësi. Do të çta si. luajm? Okej. Okay. Okej, okay, shumë mirë. Atëna. Un po zgjidh njërin për aty që kanë parë. Po zgjidh një qytet. Fam më lezetshëm. Sa më cool. Po <laughs> sa më cool. Me po bëj atë që nuk e kemi sjellur ndonjëherë në klubin e futbollit. Okay. Ai që do na nzihetën mes sa duket. Mes sa duket po. Okej, shumë mirë. Athe. Hm. Kalojm këthe. Po, po. Tabela vjen në bar? Dakor. Ju mund t'luani miqdashur me lojën e Jerit. Jeri ka parë një personazh të njohur në rrugë dje. Jeri e ka parë përjashta. Si përjashta? Në një ambient të hapur. Pam. Tire ah, kokës. Një femër. Pam. Një femër me pushtet. Po nuk një farë mënyrë e podë, thësha Ku shtetin e artit? Në, në... A... Një femër gjatëoshe jeri Nërmalëja... Gjatësi nërmalëja është gjatëoshe apo jo? Nërmalëja Të një nuk është shumë e gjatë Të është gjatësi nërmalëja Përgjigja jo tështë gjat, për gjatë pro o se jo? Pja <gjotës> Jo, prajbi është <gjotës> <gjotës> nërmalëja Nuk është asë shkutër asë i gjatë Nuk është, është, është gjatë është brune? ëë mm -mm, ja, jo. jo brune. vazhdojmë wow. me Lorin. Ës ministra. Jo Lori. <laughs> ajo sajo me politikën me Lori. Jo, sajo sa ajo ah, një artiste. Ah, mirë. Artiste jo, po. Artiste a... jo, po. Blendi sa me pushtet. Thash në një farë mënyre thash okay. po. Po. Po, mos u ngatroni. Falori, të ishim të rigjhen. Po nuk ka lidhje me jesht, me politikën. Dako. Pranë <laughs> kamera <laughs> do nun, po? Tan, jepim. Ka lidhje me biznesin. Ëë. Ah është gruaja e koqo kokdhinës <laughs> Ja Ja <laughs> Po Një fe shumë spesifikati Kujdeso, është shumë publike është bionde? Po pra bionde është është shumë publike është mm -hmm. moderatore? Jo moderatore, po është pjese një emisiona Oke, okay, Igu Masi e përsi okay. që ti jo, okay. po e <laughs> po dhe jo Dekord, unë ju e pëndima Po dhe jo se Ollë ta është grabiqare Po <laughs> dhe jo Uh -huh, oh, Shqedja i dhe Shqipa Kësh pjese djerit Shqiptare i jiri E, pra e kapi <gibane> direkt nire, yeri. Yeri. E dyrekt nire... i jiri e bërë E dyrekt i jiri e bërë Bën këjqe Bravo Lore Më <laughs> shëtë the... zonja jeni Mor a visë dhe o E mora vazhdonim që se shon ndonjëherë ditë. Tashi Olta jemi në rregull e gjithasë gjëra sot. Bravo Lori, bravo. Bravo Lori, ça të them mund të jam. Jam kampionin fuqitë këtu. Unë jam kampion. Vazhdo, vazhdo. Jam si Brazili. Po pa paske bashpunim nga brenda Lori, s'ka mundësi ta. Jo për zonë ta ganojë ti. Ke të ke të gjithë. Unë dëgjova një herë se po flisim vetëm një një çaj me kapikë. Si jeni? Ëh? Ajo bjondja. Po, ajo bjondja që është tek tek Garditi. Qëzien ata, ai kupton? Që s'jeni ata që ti mdaja jo? Pa. Sa e mirë që? Imaginot mos dhieshin ata, kështë do bënda jo? Kështë do bënda jo? Kështë do bënda? Duhet fut të shërë, pra Gjithmon ka zënka, kështë isha Gjithmon do t'ket zënka, është e përtet Ha, në ti, që thonë? Jo, e kam fjallin që është avokat e mirë të mështë O, është shëqyër, jo e mirë Edhe shtrejnë <laughs> Mështu dash të avokat tonë <laughs> Mësë bëfsh për avokantë Po, mësë bëfsh dhe Mësë bëfsh për avokantë Lje shpin ja. Dhe ju vetëm Daniel, ti në qëjnë një halëve kote E qënë Shpinë së një sejni <laughs> Shpirë di me namorë Mësë <laughs> <Mos> zime grullori Karë është e gjitha Ha, do groshë të mërkurën Mësë fol të ejnë dhe për grëmë <laughs> Kështë që i hojë Pëdhë <laughs> në atërisin të shpitarë Po shkon e gjithë sistemi i stafit e Djela thosën. Boca stresi. Dëshmitar, dëshmitar që Lori është shumë i mirë, imagjinoje. Ne të kadrave këtu dashij, ne të kadrave që dëshmojmë për karakterin e Lorit. Është dialimniu, është dialimzu me klivenga e misionit. Ma besohet. Sigam ne kemi ca fakte që Lori është shumë i mirë. Ka fituar një herë çmim tek tek cikli Rraf, e kanë anë. Tam. I dashur me shokët dhe shoqet. Një dashur ardit. Po ju has shkruaj këtë letër. <laughs> Mirë. A dhe për produktin Lotto 6 nga 39 mijë dashur ku njerzit zgjedhin 6 numra nga 39 mundshëm, uh, i cili hidhet dy herë në Vision Plus, çdo të ende dhe çdo të diel tani ka edhe një promocion. Po. Nga të gjithë lojtarët që kanë luajtur për shortin e radës do të zgjidhen disa fitues, pra do të ket fitues të sigurt sepse do të jenë fitues midis atyre që kanë luajtur loton para shortit. Çdo të përfitojnë ama, edhe shorte bonus. Është mm -hmm. shorti i madh për 500.000, po janë edhe shortet e tjera për nga 25.000, mm -hmm. janë pesë shorte nga 25.000, po. Kështu që, që do të ketë uh, një fitues për 500.000 lekë të reja, edhe pesë fitues me nga 25.000 lekë të reja, ose 250.000 të vjetra. Çdo vend der, çdo do të bjerë. Mhm. Kështu që rritet numri i fituesve. Edhe më shumë shanse. Më shumë, shumë shanse po. Fitues po. Mhm. Mm Siccanaardur Coast 21 Pilots Vazegam fituar edhe një gremë mirëdashur tani. You are on the right. I just want to stay in the sun where I find I know it's hard sometimes pieces of peace in the sun's piece of mine I know it's hard sometimes Yeah, I think about the end just wait too much but it's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 ma My... So cool. e oh. a <laughs> Hey mm -hmm. Fitues, fitues, fitues. Kan tentuar të jenë fitues, por më sa më thaltini nuk e kanë gjetur. Fjalën e censuruar. A tinë do ta dëgjojmë një herë se është është me interes miq dashur? Po, do o, të gjera. Po tani ka nisur taj... me një or nga Mish Tandek Primimi Mochis. Ta. Është një zonë e cila flet në një dokumentar që ka të bëjë me mm. me me kafshët, me bollën e në njerëz. A vallesh me njerëz të rradh, po. Pa, me trurin, domethënë. Po, trurin. Po, Atëherë, ka të bëj me trurin. Ë, por një fjalë është censuruar. Olta ka premtuar një orë për atë që gjën se cila është fjala e censuruar dëgjojmë tani. Energjia elektrike dërgon vazhdimisht sinjale përgjat falcës kurrizore, nga truri dhe drejt nga trurin e drejtëve. Jo, drejt shisave, vertebrave. Jo. Jindeve, jo, jo, muskujtë, jo. Kujto këtë kërbishtë, shtyllës kurrizore, neuroneve. No, no, neuroneve, është no. neuroneve. Jo, nuk ja, no është. Drejt periferisë. Jo. Periferisë, po. Drejt receptorëve. Jo. Receptorëve, jo. po. Drejt zemrës. Jo, jo, jo. jo. Drejt flokëve. Mm. Jo, pra, ja nuk e keni gjetur. Drejt uh... Drejt flokëve. Master Shaja ju rekomandoj unë. Shëndet, shëndet. Mos e thua se s'e diesh. S'ka mundsi. Dgjoni edhe një herë më shtazu, pra të gjitha që përmendi Olta me muskujë me këto që ça ishin, ishin në kod. Gabim. Po? Yes. Dgjoni edhe një herë. Energjia elektrike dërgon vazhdimisht sinjale përgjat falcës kurrizore, nga truri dhe drejt. Okej. 06920722206920 7-10 2-2-2 Qudi e madhe Qudi Shumë qudi Qudi Qudi me ty babi Kë këngë Sa shumë Ej vëtë Pa Përja se Nuk mund tjetë pa fundësisht E madhe kjo Për zjedhja e fjallëve që Mund të hynë aty. Do ta vëni pak trurin pun. Thonë se nga që po flet për trurin, është e truri sikletoze të pak, thotë jam modest, nuk ka gat për veten. Nuk duhet mendoj për veten, e kupton se. Mm, e tani saktë. Unë them po vazhdojmë të, të, të, të japim. A mund ta dëgjojmë? Është sigurt që do japim. Po. Okej, okay, <laughs> për më shumë disa herë. Emri i tij, për ta dhike dërgon dhë vazhdimisht sinjale për gjatë palcës kurizore, nga truri dhe drejt. Nga truri në drejt. Dh 069 207 222 069 207 222 22. mm -hmm. Jo... <laughs> Pare ti jo... Ndërkoj që jeri kishte par e i një co banë, bravo! Po bravo si e peson e një një. Të parë? Jo... Të Vete mune pas, s'kam përshy pjenë. Kam e... E, serio kur ajo të sheh, ndonjëse të kem mendin të sheh ajo, e kuptoj se ti mund po. të kesh kyr kurrizin po. E di nga ata dish çet ka parë. Të zgjidhen gjithë konfliktet. A disi se duke e hequr. E po ndoshta kam çelluar di e pa konflikt. Po, duke disi se duke e hequr rrugës, rrugës shukon se skem me asnjë, ose zgjidh çdo gjë, edhe thua, "Ah, më paska parë keni." Kjo ka Blerina është fituese 336 në barreni, do 2 bileta për teatrin kombëtar. Të lumt, kthehemi pas bankrynë më gjysë dorësh tani.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 and blame on me Oh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 Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh wake up and have a with Blendy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. My name is Jace. My name is Jace. My name is Jace. My name is Jace. My Club FM. Why? Why? I'm not a fan. I'm not a fan. I'm not a fan. I'm not a fan. Bravo. What's up, Boobor? I'm not a fan. Cool. I'm not a fan nga mm, mm, tha me syra mm, mm. tani edhe uh, <gibli> me, me gjuhur <gibli> me, me lapa <gibli> me lapa <ta. gibli> bravo po çka ke olta skeje vlerë lapa flas diçka që shoh gjuha e gjatë o ishte <gibli> një ishte një djalë i vogël te goja e zotit ishte një ishte një djalë i vogël me djalën që ishin në një taksi dhe në një moment babai Ka nevojë të blej një antidujër, andi thot taksitë, lutem baje ban këtu, e thot se dua të marr një antidujër aty në dyqan. Mm. Dhe e lë të birin, që është 5 vjeç, e lë me taksin aty brenda, vetëm që i thot taksitë, shikot dhe se shumë lafazan, por mos jyr Muhamet me të, do të shkëpën. <tipi> po fillojnë tha, nuk pushon, kështu mm. që kujdes. Ë mirë. Pasti si largoi babai dhe Djani Bogul i thot, "Të bën një pyetje?" "Bahai" thot kë. Mm. Taksi si. Në çomse e që Barbin ujk dhe mamin ujk. Çfarë? Taksis edeni që nuk do të futen Muhambet, po. Gjithsesi, da, okay, da, ai dhe lësesh. Është nuk e nuk e di ta, çfarë je? Klysh uiku, ja vërdjalim. Po. Ë e filloi mosha, mm. e bën nëse ke babin xhel e dhe mamin pul. Çfarë je? Hë, nuk e di thashe kjo. Jezoq pule, e më ralli mori me delpra me uqër e më arri një me njërë me këtë e me atë. Ai jo, u bati ju hab koga fare, domun nuk shum. Edhe në një moment i kthen anash. Ora ti do Po sigurtë që ke mamin çelpsir dhe babin çelpsir, ç'ka je? Më mendojmë se ti djali vogël ta. Taksis. Taksis. Taksis ti. Shëndesim në. Më jesh. Ku do si ndodhet? Jo, unë po mendoj për Elin, po më gjeti mësoni për Elin. Po jo më jap. Mos ta marr person. Ku duhet uan, taksis. Të cila pjesë? Të pjesa që po ta kesh mamin uijkë dhe babin uijkë, qoftë. E mirë o mirë Nërkom një shashur Sfida është për ju për lojnë e censurës nga Altini Në cili më ka ndaluar Edhe një fjalë më shumë ba. Lidhe me këta të unë jam Një jam një ndërgjeshëm Që nuk kam për të nasë një fjalë Në lidhe me këta Me qita të Për ju mbetet Një loj ku mund të fitohet një orë Që që ju Ju në thoni Se në në ka ndaluar Altini Ju në thoni Që farë çfarë mund të të konsencjë fjala. Kur kërket dëgon pastaj. Por ju ju më ndëroni se çfarë mund të thiejë fjala. Energjia elektrike dërgon vazhdimisht sinjale përgjat falcës kurrizore nga truri dhe drejt. Mm. 069 20 70 222. Nga truri dhe drejt gishtave. Jo, surrit. Jo. Shumë turva. Drejtë fijeve nervore O, oh, e gjeta Drejtë qelizave Gjuhës, gjuhës Jo, jo, jo, jo, jo Drejtërurit <coughs> Receptorve Jo pra jo, se kini qëtë Bishtit Jo Se kanë qëtë mm. Mirë me që thua ti ashtu E këtëmi tek ariem të një dhe të gjem lotus mishdashur Ora është nënte, nëntëmdit minuta, mirë më gjestë që të gjithëve Nga Radio Club FM në një qimë pikadër Të ditë të mbare të bukur Misdashun në Pantra. N... Përse mm. kanë ardhur në këmën e mjeshtores tani në 9:24 minuta, un jam blendi bashme ieri me, me Alvino si, dhe Loren, të zonjë të së Juve? Të së Juve. Ta ta ta, ta Juve, Juve. Ço tengo un si Juve. Ço je un equipo in Italia, në Torino. Rr rr rr rr. Alda që vin fitues për ton? Mm -hmm. Jo. Ta sin fitues. Ja. Misdashu disioni këta A ve hapni veshët mirë sepse mua mm -hmm. ty vçihet një orë nga mish tani tek primi moçis. Le ta shtojmë pakt botin nëse mundemi edhe me diçka tjetër. Ja shtojmë edhe dy shishe nga kantina. Atëre dy shishe nga kantina i bie me qishka të Skënderbeu. Për të një orë. Në ve një orë nga mish tani tek primi moçis. Mm -hmm. Energjia elektrike dërgon vazhdimisht sinjale përgjat falcës kurrizore, nga truri dhe drejt. Nga truri Athe drejt rejt. pip organizmet. Kujdes. Është e pa saktë. Jo, pa sakt. Jo. Drejt qendrave be nervore, drejt lëkurës, no. drejt fisave. Mm. Jo, jo, jo. Drejt qafës. Jo. Jo. Këni thonë të mm. gjithë ashtlat çfarë mm. thonë? Ndreson të gjithë ojta besoj prap do ngelet diçka pa thënë. Është mm. sigurt. Athe <laughs> pikrisht ajo. Mm drejt organeve gjinitale. Jo, drejt bukave. Jo, drejt shkicesave. Neu, no. no pra no. hey. <coughs> po ai nuk pranojn. Kjo famëri. Ti ti tirin. Po zgjatësh, zgjatësh vjen nga Brukseli në këtë rast, po që ka të bëjë me teknologjinë më të dashur. Ëh. Mm. Një është i firm në Bruksel ti shuar New Fusion. Mm -hmm. New Fusion është një firmë marketingu. Okej. Okay. Ës është, është belgë si firmë dhe këta janë të parët që nuk më përdorin më as çanta, as çelsa, as karta, oh. as portofola, wow. As ku diunse çfarë. Po pse? Mjafton një lëvizje e vogël e dorës Zhe? dhe dyert hapen për ty. Kështu që tek New Fusion sa? në mm -hmm. Bruxelles këta kanë vendosur ë mm -hmm. uh, qi te instalojnë nën lëkurën e derës, një çip të vogël i cili vetëm mundunësh të ta hapet. Ja tregon zotrin atje vetë dorën tek dera. Edhe kaq, kaq zgjitha, hapë dera, edhe hyn në punë, edhe kontrollon se kush ka hyrë e kush ka dalë. E kanë e kanë vendosur midis gishtit të madh dhe gishtit tregues, tek ajo. Tajo pjesa e kësaj. Sistemi ajo kuriza e tult, e tulte dorës është këtu ja midis dy gishtave. Po. Uh-huh. Se për e tregoj e të kështu Ja, për e tregoj në jetje pa. Dhe mua të jenë gullit me një tip shiringa është një qipi vogël i qelqt I ho mm -hmm. Doja një centimeter i gjatë Dhe i gjerë Nuk rian probleme mm. Ose si klejë Jo, ja, nuk rian asë ja. problem Se përse është është gjithmonë si izoluar nga pjesa tjetër e trupit është higjienik është i tillë mm -hmm. që të mund ta mbash me veten dor pas çkaftuar infeksione, qepësime mm -hmm. apo apo ndonjë të kësaj natyre. Por nuk e nevojë që të mbashm, domethënë, karta joh. për të humbur, çelësa që mund të humbasësh <coughs> asnjëra nga këto çrrat e tjera. Është mm -hmm. gjithmonë me ty, është gjithmonë në dorën tënde. Lekja vetin, nëse ti nuk e ndjen, nëse vendos të ta heqësh, thua, heqesh. Ato zgjedhin dotas. Jo. Kartona. Shpisa, po te që <gjuh> në shtëpis <se> apo diçka tjetër. Te i hin <gjuh> dorën, vetëm me tej dorën. Ne ze të hin <gjuh> dorën. Me prej dorën. Bash. Mundi ta shoh ose të marrim me dhunë Lori atje deri te dera, ose të fusin në shkën. Pistolet pas kokës. Mm. Po të futur tek tek zyra, te zyra jote që të që të të dieri. Kontroll sa lapsa këtë mprehur, sa lapsa kët lap lap pa mprehur. Meqë se kemi një gjë për ashtu nuk do na. Nuk do na bëjnë pistolet. Nuk do na bëjnë çeve. Hapet dera ne ka bëve të duam të hynë. Dhe po. dhe muzikën e kemi në cloud tani. <laughs> <laughs> Që që është super, e? Super që Përonën dhe me sekullari Po, po që këta një si e kanë bërë që mund të Dëndën të, të një Loj loj qërash Këta janë një form Janë cyborg, apo jo? Po, i këta janë ardhën e bje Një kombinimi disë një rjutë dhe Teknologis Teknologis hmm. që jetës në që të monë me ty Super, gjë? Mm, mm, mm. Me zivo presë të... Ta fucim me dëna. Jo, në e nga në fucimin, po... Po, në e kemi në truci. Jo, është ta fucim këtu ku së të nëdjen dhimbje. Të kjo pjesë me, <laughs> me zgishtave. Ne, po. Aty ku të kur bënin tatuaje me... Spiranta. Zemra me... <laughs> Kasion, a jo, pikurisht, a jo pjesë dorës, al tine kasion të kur në mod me shuna vend tironë, që të bëjë një tatuarës, edhe bëjë mm -hmm. ose zemër të shpuar me shiqetë, ose os në inspirantës, ose në inspirantës, a për një... To, inspirantës jështë më në mod, a për shqipje, no? Ete inspirantës, Bo nuk bëjështë në të këto tatuatorët, bëjështë në mjejtë të për më bojë. Ështe njëri që mbahet, po jo më gjithpër, e kam bërë unë njërit, e kam ceptu dorën dhe ja, si doli gjëja. Tatuaatori Lorin <laughs> <laughs> Terezi. Po, unë nuk merra përsipër asnjëherë që të bëja tatuazhin trupat e tjerëve pa pasur gjithkund. Vetëm kësu bëja sipër veshësh e gjëra ashtu. S'e di çfarë pa i shokët e mua që un mund ta bëja. Çfarë, çfarë? <laughs> S'e di çfarë pa këmua, i shokët mund ta bëjnë. Baktaur çunin e mirë për Lorin. Ku shifta ai interesim te ti? Ai donte të shkruante Dinamo. Ojë, ojë, ojë. Po zgjema, më shkojën. Vetëm dën i bëret. Jo, doli Dimona, e ngatruan atje. Në rregull e shkrujtën po Singeli, ju fshit mesën, ju bë dotora ju e njëjti. Jo, mirë. Jo, jo. Çfarë bën? Le le di fusin një cip. Jo, stihet atje më brënda. Po kështu. Tanin nuk ka të të thëjë altin këto tatuatorët, nuk kishte tatuator atëre. Ja, të bëshin këta njerëz që bënin ai këshoft. Mm. Askja. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Zonja e vjetër që hyri një ditë në bankën mbretërore të Anglis. Ëh. Mm. Dhe kishte një valizë shumë të madhe me para. Ai thos sa asartar se thot ku është ku është drejtori? E thot ajo, më falni. Mm. Ku është drejtori thon. Shari duhet, zoni, të ta, e se mundin të imoj unë, jam këtu uh, Kam për të përë një depozit të ta, për e kam shumë të më lartë dhe duha që të vi drejtori Tam Edhe bëndë që bëndë bën, në ta e solën drejtori në tje Kjo kështë një valigje me vete, e hapjë në të valigjen, valigjen 326.000 pound oh. Britanik Jo pak Shumë, jo okay. pak 326.000 pound Drejtori kërë i pa e fa Parme zoni, të ta, po Një vej tha, e uh, Pas kanë gjithë parajtën, si ka mundsi që bëni gjiththonë. I tha kjo, uh, ë, "Më baste," i tha. "Më baste dhe e paguaj mirë." A, keni fjalën tha, "Baste në bursë, domethënë, punoni me bursën." Jo, ja, jo, ja, jo, ja, jo, ja, i tha kjo. "Më baste me kuaj." Me kuaj? Jo, ja, jo, ja, me kuaj, po me kënenë, jo, as me kënenë, "Më baste personale." "Çi baste personale?" "Më baste Shumetan, personale," i tha ja. "Po, apo shumë mund ta mund të bëni një bas me ty," tha. "Tani," tha. Po deshe, 50.000 pound, që ti, të stikujt i kje 4 orë. Eh? <laughs> po jo më i zoni, se më vjenë shumë kejsh, po nuk i kam 4 orë, i kam nërmali, si gjithë tjerët. O da, do të vëshbasta, vërbasta, ose këshu mos më të më tregojnë mua, da. do të vëshbasta, unë ten ta, ti i kje, të stikujt 4 orë. Ndrej një me mend, kjo kaloj një henshti, kjo pasaj, taksja t'i dorën, hajtë dhe bast Dekart. Krapu prejnë e pa, bastin dhe, E mati me s'y plakën, plakashu E prejnë bastin Të nesmen tha, do vijun këtu Ora 10.30, do gejme dhe avokatin me vete, tha që Dalit t'a mamë dhe t'i ta, do nga tregosh t'a si i këtha mm. Plaka I kshem benduar, shto që e, i kanë del Largove t'atje, lë ato, 326.000 poundot që i depozitoj mm -hmm. Dhe në dark, në shtëpi Drejtori i Bankës Anglisë kishte dalë para pasqyres edhe kontrolloi shumë me veten, sigurohej se kushtet janë. Çfarë zbon vakhi, varet se si e quajn, varet se si janë këtu. Ai kalon nata. Ai shfryu e oqetsua. Jo, thashë. Si gjithmonë më kështu do. E sjëdia se që në katrora këto. S'ka s'ka, apo jo grua? Jo, jo, ja. Të nesër në një dia në plaka. Vjen bashkë me avokadin e vet atje. Ta avë në at moment del që Mhm mm ngrihet në këmbë, zbërthejnë arripin e pantallonave, i ul pantallonat ul mbahet, vjen plaga në mendor dhe oh, e humba, oh, e humba bastin. Sëngan katrorë. E humba oh. bastin. Po, e gjithë gjizim shumë për të mbërthem pantallonat aty. A fitoi tha 50000 euro. Po, dha fitoi 50000 euro, tha. Ndërkohë tha, un fitoi 150000 euro, ha, nga avokati im <laughs> E cilin kësha për mbasta që Sot në mqes ti do më lijet kapja me dharda Edhe aji nuk beson të, dhe Dhe i ashtë ndodi Përveç, përveç avokatit Aji humbi kësë rrath 9.30 e 3, -3 Kërëgj mqesit Dhe tani, ai, ai, ai, e dini se, dini se. Dhe tani, ai, dini se me yeri në klubin e mëjesit. Pesë përdorim me çudi bërë se tullakut. Floktë elektrizuara, është gjëja më e keqe që mund t'ju ndodhë. Ndaj, nëse dëshironi ta ndryshoni këtë moment të keq të flokëve tuaja, veprimi që duhet të bësh është shumë si i thjeshtë. Para se të i prerësh flokët, hidh në krohër llak dhe më pas vazhdo procedurën. Për getat, lak u është të rishë pranteje për të të shpëtuar, boj i getat me lak për paraset i veshësh, nuk ka për të ikuar asifia. Njollat e bojës Sa her të ka rastisur të bojë shpiz me bojën e një stilolapsi? Boja është një nga njollat më të këshia pas buskushit, por nëse e bën me lak dhe e lë për 10 minuta dhe më pas e fshin me një copë të pastër, atëher njolla do të largohet me njëherë. Vetullat në vend Nëse fjet e vetullave janë të pabindura, atëherë sigurisht të zidja është sërish laku E vetë një gjithë që duhet të bësh është të hedhë shpak laku në furcën e vetullave dhe më pas të krehë është vetullat me drejtimin për lartë Mbaj këmbë në vend Kur blen këput të reja dhe të rëshket këmba në rastet kur janë pak më të mdha Atëherë hidhë lak në pjesën e pasme për të qëndruar këmba në një vend të caktuar This is Club FM. 100.4 Do you get to hear me now? If you get to hear me now 21 minuta tani në krokin e mëngjesit. Mirëmëngjes mm, të gjithëve. Hap, sëkohë bukur. Okej. Okay. Shumë bukur për jashtë. Mrekulli. Secili për yush. Le ta shijoj. Ne kemi Shara Radio tani vajzat kanë menduar një fjalë, duan që ta zgjillin bashk. Mm -mm. Invitojmë në lojë. Shara Radio, loja i që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vet. A <sutë> <sutë> <sutë> <sutë> të gocën fjalë juaj është diçka që ha? Ëh. Është ushqim. Ja, është ja. është sjellja e njeriu. Ka të bëjë me njeriu, por jo sjellja do të thosh. Nuk shikoj. Ja. Jo, jo, jo veprimi pra. Më shumë se aq. Çë bën një njeriu, po e bën njeriu, po njeriu. Një cilësi e njeriu? Jo cilsi, jo cilsi. Është një lloj dëshire. Këto veprimi jeni mirë sepse ka të bëjë me veprimin, por është diçka më më shumë se aq. Më shumë se sa veprimi. Mënyrë se qëni Një një njërës është një organizim? Ja E bërë një njërëja po shumë njërës? Tani një është i tjelë Të tjere të përpishin që të bëhet si kërë E fillon me lë pra? U, me u U hajtu gjithë pra U, a i shi pari pra Po, është lider Po, në shqip, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u Jo, udhëheqës, udhëheqës. Jo, jo. Po lider u... është në faktë, lider në një farë mënyrë mund të quhet. Po, mund të ai quajmë. Do mantin. Fillon me, me u, u dhe në një farë mënyrë, një farë mënyrë të është të lider. Atëherë wow. të... <laughs> ja. ja. është Po pra tha shkoi gjeti. Ush. Jo. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Nuk e sos. Jo, çes uspa. Ushtari. Jo, jo, jo. Një ushtar që kryeson ushtrin. Nuk ka të bëjë me, me ushtrin apo me kështu. Jo lideri klasik që po mendoni ju, apo udhëheqës klasik. Mm. Kjojërë është, është në pozicion në dretuat se e bje. Një ditë shumë e vjetër. Shumë e vjetër? Por që vazhdo në tjetë dhe të përdoret si fjallë. Nuk vazhdo në me dhe dhe më të më të më të më të më të të? Ja. U dhe. Ja. Mm. Një fjallë, një ditë shumë e vjetër që vazhdo në tjetë dhe mm -hmm. sot dhe kësa e dita. Po, oh, ullërim, a. Ja. Mm -mm. Ullëritë si. <laughs> jo, jo, ja, jo, ja, jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Po kjojër Diçka e këy uja? Nuk do thosha në krye, por ky është më i miri, po them unë. Është më i miri, ok, mm -hmm. fillon me udhë është më i miri. Dhe ju kam thënë <laughs> guxoni. Është më i miri pra, me u, uh, është më i miri. U. Uh. Domthonë uh. edhe njëri, uh. nga ne këtu është u, uh, ja. abe. Jo. Ne ju ndihitëm, nuk ka lidhje. Do të kemi këtë titull ne. Ja. Aha, mos është nga këto, më ka të bëj me dekoratat që vendos. Jo, ja, jo, ja, jo, ja, jo, ja. jo. Ja, ja. Atërs më i mirë dhe fillon me u. Ka të bëj kujdes, ka të bëj me zanatin që merret diku shoh. A, ush Os. Os. Bravo. Si mistër domethënë. Bravo. Bravo. Si e kanë gjetur? Është gjetur. Tek Muratit dom. Pa. pa. Murat i është këto. Mirë, mm -hmm. faleminderit. Bravo. Super gjeta. Ba, mm -hmm. Bravo që gjendëm sigurisht që ka gjetur nga mm -hmm. ju i parë në 069207222. Mm -hmm. Tani pak publicitet kur t'kthehemi Capital Cities vin me Vauos. imi zgjini ardhur në grupin e Mëngjesit. Mëngjes i gjithëve. Okej, okay, kthimi në Radio Sunny Vibes-a. Ne kemi menduar një fjalë rradha juaj. Fjala juaj ishte usta. Usta. Ësklajdi fitues 504 me numrin fiton dy bileta për në Sinema Plex. Shumë faleminderit. Tani rradayon. Jo. Ibi. Ës send? Jo. Një gjë që hahet. Nuk e mund të hahet. Nuk është e natyrshme, mos e Jo, jo nuk është nuk është një çishë e ham, nuk e kemi në oh. menu, po. Do Me shumë e han kafshën. Donëse nuk mund ta hash. Edhe mund ta hash dhe kafshën mund ta han. Është po. bim? Jo. Jo. Është pem. Jo. Jo. Pem të anbi. Po. Yes, është frut? Jo. Yeah. No. Është Të ham, mm -hmm. po në që se të ham, është në bëndëm, jo. në kryon do një shumë Jo, jo, ja, nuk kryon në kryon do një një një, po tjeshtë nuk është në menun në tonë se, sheska... se nuk e kemi, apo? Jo, kemi, po Se nuk po. në pëllqen, ta kemi Se nuk në pëllqen, ta kemi Po ështu, në... është ujore? është pra nujt, jo ta mamu, ujore, po pra nujt A, ferona Gjusë për gjusë i bje Jo Alga Jo <laughs> është pra nujt Pra nujt Nuk është, pra, nuk, është nuk, është nuk, është nuk është bim, nuk është bim, nuk është bim, është, është gjallëse. Nuk është bim, është gjallëse. Është gjallëse, po jo bim. A që jeton midis ujit mi uh, dhe tokës? Po, midis ujit dhe tokës. Po. Edhe zgjaton. Jo vetëm uji dhe toka, çdo tihen ka din elemente ato. A? Midis ujit dhe tokës. Je kokon bi uj. Pff, mund të shënjë. Ai më zan zjerba, edhe food cognu, po shalom. R Jo Po e ja, më rrë? Ja. Jo T'isht i opësit Aja jo, jo, jo por jeni, jeni... Me G Po me G, jo, fillon? Jo, nuk jo, fillon jo, me jo, G jo. Asë G-forra Jo, nuk është G-forra Nuk jo, është G-forra Gjeni si Po si G-forra ashtë Klasifikojni njërë Pasaj fillonit gjeni Jo, nuk është si G-forra është B, B Bresht Bresht Bresht Bresht, nga më dojgjore që jo. Bre... Bre... ka njërë ashtë... që shka... shka... shka... njërë Fido njërë me klasifikimet ashtë... M-d spend po e sakt po tani tani gjetet pe pe pe jo jo pe pe pe pe pelikani po jo pooshin gjashem me pelikanin eh deri ditë kusht që janë spendotën gjashem me spendotën në sqepë ne jo jo miël ma jo so so so ra jo no tani mi mi hapur mënjanë mund të ndryshoj najër mund të ndryshoj mund të ndryshoj deri tani ta kimit ta jo nuk thëllon jo nuk thëllon me ajër por edhe talon u kuj Për fut kogën nuj, ha, pështë <laughs> Po për ro Jo jo, frotën e ha Më vjen si imagës, për nuk më vjen si e mërë Kakao! Me për, me për Me për, bravo ieri, fillon me për Pull, për, për Edhe për, për, për Për nuk fillon me për, fillon me për Për t'i dhe për, për, për t'i dhe për, për, për, për, për, për, për, për, për, për, për, për, për, p, -p, -p, -p, -p Po jeta tani, kjo ishte me hila. E dashur, sepsis në pese me hila. Nuk thep p. I dashur Blendi. 35 p p p, them p p jo thënë. Po dhe ju mund të thonit jo p p p, po më p fillon. Po tani ka vënë tham rrisi për detit, fruta kokën e ujë frutoron biletë të gamçit tani. Ja, nëse ju do kishit thënë me p, nëse ju do kishit thënë kështu ne do ju kishim dhënë. Është ndonjëherë sigurt themi, është si ndihmuar, s'e di. Është te klubi mëjesi dhe ai fillon me o. Kush është? Themi midis detit, themi midis detit e tokës, dgjoj. Themi midis detit e tokës dhe u thash Edhe, edhe, edhe një, një element tjetër, pa, thasun të ishte a eri, që Përshin stënjë zikur themi, për ty altin, e ja këptë? Për ty ja e me? Au, pra. au, au, au, po jo me au, au, është me alë Po <laughs> së farë Po pranë, që se themi olëta që është në klubin e mgjesit dhe au, au, I au, ti që me, me au, fillon në altinit Au, au, nuk fillon në altinit, se ti fillon në alë Më prabë ashtu të thosat, nuk fillon në au Nuk fillon në au Po, majmën në rrugë të drejtë duhet të kishe thënë. Këto fara e tij. Mirë, mirë, okay, shpeji na fal. U shpresoj që ti në zemrën tënde ta djesh. Unë në zemrën time. Në dhe i zemrën dhe, të djesh mund të tim për të na falur, ne. Nuk ju fal, jo. Ta kalosh të moment, kaq delikat. P P P u. Sëcë, sigon është balanca varet në në fien e P P P u dat. <laughs> a vëre. Ja. Okay, okay, kemi fitues dhe Pulë Bardha Pulë Bardha. Ës Noela fituese katërt e dy i mbaronumri fiton dy bileta për Nasineplex. Të lumtur Noela, ti je fituesja. Ndërkohë besi është fituesi këngës ditës fiton dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës 454 mm -hmm. i mbaronumri. Shumë mirë, ju kemi dhënë fund edhe për ditën sonë me dashur. Kemë kryer të gjitha punës që duhet të kryenin. Faleminderit për dëgjimin. Ditën e mbarë secilit prej jush. Kalofshi sa më bukur. Sa? Do i lëmë në socialin e orgjes së Sainin që vjen me Music Box tani në Radio Nkrep FM nga ora 10 Dere në mesdit me më të mira dhe muzikës re nga bota Koncertet, emisionet, pse jo edhe ndodhitë të tjera Të stilit të tashe thema po një gjarje Më i në shtatë zani të yujeve Të gjitha në një program atje Po edhe filmat e rinjë gjithashtu Në mm -hmm. orgesës e imi në Music Box Ne lërgojemi këtu You, I'll meet you tomorrow, I promise, at 7 o'clock at the same wave of the same screen. At the club of the teachers. Day by day. Kelvin Harris, my way. Why way? You got in my way. That way, two faced, but in my heart I understand I made my move and it was all about you. No, I feel so far removed.